A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Jó estét kívánok, Rész Begyár Gábor vagyok. Ma én fogom vezetni a postmodernnek a műsorát. Szeretettel köszöntök mindenkit, üdv gyálom. Be is mutatom gyorsan amúgy a stúdió vendégeket, állandó vendégeinkről van szó. Rögtön tőlem jobbra Bódi Zoltán. Jó estét kívánok, mert hogy este van most. Így van, mellette Jusztin Viktor. Jó estét, jó halva mindenkinek. És tőlem balra pedig Keleti Artur. Igen, Keleti Artur, hello, cítszok. Az ITPN főszervezője, újságíró, tanár, újságíró, rádiós kolléga szintén. És mi leszünk azok, akik a mai estében olyan dolgokat fogunk majd állítani, amelyek vagy igazak, vagy nem vagy el fogják hinni, vagy nem, de javarészt egyébként olyan bejátszásokkal és olyan témákkal készültünk, amelyek minimum hihetetlenek, az ember nem hisz a személynek, amit lát, vagy persze rosszabb esetben, és már egy kicsit oldalra is fordulok, vagy rosszabb esetben elhiszi, amit lát, holott az a dolog nem létezik egyáltalán. Ez itt kérem szépen. egy hát, mi? Ezért kéne szépen egy műfarok, egy robotikus farok, amely egyfajta exoskeleton, ami azt jelenti, hogy egy a testet kívülről támogató tulajdonképpen csontváz szerkezetnek is mondhatnánk. Az exoskeletonok egy speciális fajtája, és nagyon speciális, azt kell mondjam. És még csován is lehet. Így van. Egy egy nagyon régóta várom, de soha nem ilyennek képzeltem. Na azért, mert egy másik dologra gondoltál, nem? Mert hogy ez a posztkommentról... Azt szóval kicsit nehezebb egyensúlyozni. És csóválni sem, mert szokás, vagy én nem tudom. Tréningezni kell hozzá. Ezek már maguk a kommentek, mert azért ilyen kín szokta De egyébként tényleg miért kellene egy embernek farok már, mint olyan farok, amit itt a bejátszásban látunk? Én tudom. Én is tudom a megfejtést. Nekem van tippen. No. Elmondjuk, mondjuk jó lenne, hogyha nem mondanánk el. Tényleg? Na, hát én, az, én azt tudom, akkor mondom, hogy mit tudok, jó? Aztán majd, majd kiavítotok. Én is megnéztem, gondolkodtam rajta sokáig, hogy ez azon kívül, hogy cosplay-nél szerintem maradt. Tehát az, hogy valaki minden megy valahova és akkor ott így kinyílik. Valahogy megveszi hozzá a műszárnyakat, mert már ilyen is van. De, de aztán kiderült, hogy ez valójában azért érdekes, mert hogy jól ellensúlyozza. A testnek a különböző mozdulatai. Tehát, hogy az ember így föl van, így állva, így a két lábára, igen, így látszik is a, a, a videó most, a két lábára, és, és ez egy nagyon instabil állapot. És ha lenne még egy ilyen hosszú farkunk egy hátul, akkor ezzel tudnánk egyensúlyozni, hogy amikor bizonyos helyzetekben Fordulunk, akkor a másik irányba elmozdul a ez, ez a ez a hárcsúr. a másikra, amikor átugrunk át. a továbbihez. Ezt ne, Este, kizárólag egyik Nem, de például a, aki sokat iratkozik. áll, sokat sokat mozog, hajolgat azoknak áltog, jó lenne, hogy ez az eszköz, ami automatikusan kiegyenesedik, amikor ő lehajol, ellensúlyozná is állítólag. Ez sokat segít, az egyensúly megtartásában egészségesebb lesz az ember. Miközben méreted lehűjed, nézd ki, de ez ez mondjuk egy dolog, tehát ezt még lehetett teljesen okay. És gyári munkások is nézhetnek ki nagyon hülyén pusztán azért, mert hajhálót kell hordaniuk, szakálvédőt, és köprendbe kell öltözniük, meg gumikesztyűt húzniuk. De Én... ha még farkuk is de van. De ha Azt még farkuk is van És mindenfajta eszközökkel dolgoznak, így van. Ugye, ha ipari apinistákat látszok eleve, tényleg úgy néznek ki, félig már, mint egy űrhajós. Szóval annyit akarok még hozzátenni, hogy nem csak, hogy hasznos emiatt hanem gyakorlatilag a legfontosabb olyan cégeknek, ugye mennyire piacképes egy termék, hogy a postai csomagüldőszolgálatoknál, ahol külön oktatás van arra, hogy hogyan essünk, hogyha például valami csomaggal a kezünkben egy lépcsőn felfelé megpróbálunk egyensúlyozni. Hát meg És... mit tudja, egy nap föl kell emelni 500 csomagot? Kisebb-nagyobb súlyú, tehát azért így az van. embert igénybe veszik. Tehermentesít is, és van egy nagy piaca, ez pedig a csomag okay. meg, De ide az ételküldés is például, ahol nagyon fontos, hogy lehetőség szerint ne boruljon ki a leves. De, de az embereknek mind farkuk lesz, ezt értitek? Igen. Tehát az, én tökre értem, amit mondtok, hogy idén ne boruljon ki, meg ilyesmit, de meg fogja a csávó, és így csóváldi fogja a farkát, még az odaadja neked a dobozt. Hogy fog ez ki és gondoljátok már végig. Nagyon szép, nem jöntárul, emberek közé kívül ja, <laughs> a kívül a kívül a farkát a nem tudja ne nekem a farkát. hogy nekem a a farkát. a olyan szimpatikus kívül a kívül a kívül a kívül Vagy kívül a a kívül a a a a a Postmodel! Megvan az a probléma, hogy előre szaladtam egy picit, de az nem baj, hogy megkomolyodtunk, mert uh, ugye nem igaz, amit mondok, vagy igaz, uh, mert majd hogy kiderülnöm. majd kiderül, mert hogy az idei informatikai biztonságnapját, amelyet idén 15. alkalommal rendeznek meg, és amelynek a főszervezőjelkezes barátunk, Artúr uh, a fő témájául a True Equal False jelszót ami azt jelenti, hogy az igaz, az úzen azt jelenti, mint a hamis. Mennyiben igaz ez az állítás? Amennyiben hamis. Aján, mennyiben hamis. Így, így van. Egyiket azért lett ez a címe, mert van egy olyan általános érvényű törvény ma a világon, ez egy filozófiai és matematikai alapigasság, ez az törvény, hogy valami egyszerre nem lehet igaz és hamis is. Nagyon sok elmélet erre a dologra épül, vagy valaha az érvelésbe használja ezt a gondolatot, és mi meg úgy érezzük, hogy a kibertérben ez egyre kevésbé igaz, vagy hamis ez, a, ez az állítás. Pontosan azért, mert egyre inkább az látszik, hogy mindenkinek saját igazsága van. És az, amit egyébként valaki hamisnak gondol, az egyébként lehet, hogy igaz, amit valaki igaznak az, lehet, hogy hamis, a kettő között egyre több egyenlőségjel van, vagy mondjuk úgy, hogy a kettő egyszerre is lehet igaz. Most éppen egyébként pont az ITBM-ből láthatunk részleteket, ugye az elmúlt sok évből, ugye, ahogy említettétek is, 15 éves a maga a rendezvény, és hát rengeteg mindenkivel találkozhattunk itt. Igen, Igen, például Donald Good tűnt fel az előbb, aki az FBI-nak a kibervédelmi igazgatója, is vendégünk volt már az előtte, Kevin Mitnick is volt, az ő neve is ismerős lehet, a magyarok közül is, Csányi Vilmos, Plé, Csaba, Réz András. Próbáljuk, próbáljuk felvonultatni a legjobbakat, Például Kapásból Dragon Zoltánnal fogunk nyitni a Szegedi amelyet említettem, nagyon érdekes címe van, Techno-igazság a posztigazság korában. Algoritmusok írják, mi pedig elhisszük ez a címe. És pontosan arról a témáról szól, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia hogyan szól bele az életünkbe, hogyan mutat meg olyan igazságokat, amik nem biztos, hogy azok, lehet, hogy, hogy azok, vagy nem. Aztán például itt lesz Egor Zaharov, aki meg fogja mutatni azt, amit éppen a képen jól láthatunk, hogy ők hogyan állították elő Oroszországban a, a Samsung AI a, a beszélő Monalizát. Ő ennek a tudós csoportnak a, a vezetője. Aztán szó lesz arról például, hogy a mesterséges intelligencia segítségével értékesebbe az ember vagy nem, és hihetetlen mennyiségű tartalom lesz, aztán pedig a napnak az zárásában, például egy, egy kétnapos rendezvényről van szó, a napnak az zárásában például itt lesz velünk Prinya Homanek, aki egy tájföldi biztonsági szakértő, néhány néhányszor volt a vendégünk, most egy olyan témát fog hozni, ami mindenkit nagyon fog érdekelni, mi van Kínában? Hogy zajlik ez az egész? megfigyelik -e az embereket? Hogy figyelik meg? Milyen szintig jutott ez el? És hasonló témákról lesz szó. Szóval ő nagyon ért a témához, tekintett arra, hogy közel van a, a, a területhez. Deep Empire. Pontosan, pontosan. 2019. szeptember 20. 5 és 26-áról beszélünk, 26 így van. És aki azt tervezi jelenleg, hogy csak az egyik napra próbál meg eljönni, annak üzenem, hogy mindent megtettünk azért, hogy ez ne sikerüljön. Tehát, hogy mind a két napra el kell jönni, és a program szerkezetre is olyan felépítve. Az hogy... A kategóriás koncertfellépők a második napra jönnek. Lehetetlen. Tehát nem, tényleg nem lehet. Én magam, én magam sem tudom, hogy melyikre menjek. <gül> Ott leszek mind a kettőn, természetesen. Például a 26 a Power Day-t egy nagyon érdekes témára kezdjük, a bűnözés a kibertérben. Címmel, viszont ennek a magyar vonatkozásairól, Szangotriáról. Szangotriáról, igen, igen, igen, majd beszélünk. lesz az egyik vendégünk, a rendőrségtől érkezik, a másik pedig Zámó Péter, aki pedig a NAV-nak a bűnügyi főigazgatós egy tábornok. És arról fogunk beszélgetni konkrét esetek mentén, hogy mi van Magyarországon, hogy néz ki a kiberbűnözés, milyen ügyeik vannak, ez egy nagyon ritka alkalom általában, ezekről nem nagyon szoktunk beszélni. De itt lesz például a NATO-nak a kibervédelmi stratégiáját keretében. Rendszerét megalkotó Lerlén például, aki erről fog beszélni, lesz itt például egy koreai szakértő, aki a, arról beszél, ami a legnagyobb probléma, itt a műsorban is sokszor szóba került, hogy honnan tudunk rájönni arra, hogy az Észak-Korea volt, ha már itt a napokban bekövetkezett egyik ilyen furcsa esemény. Például, hogy volt -e, vagy nem Mi történt egyáltalán? Tehát ő például erről fog beszélni, és ez egy nagyon-nagyon érdekes program, a, a végén, a, a 26-ának, gyakorlatilag arra építjük hogy az egészet ott fog majd robbanni. Több dolog lesz, az egyik például az, hogy az önkéntes kibervédelmi összefogás készít egy etikus hekkereknek szóló útmutatást, egy iránytűt, ami azért nagyon érdekes, mert ez egy hiánypótló valami lesz. Ez, ez, ez, ez, szól, ez próbálja meg azt a vitát, ha nem is feloldani, de segíti egy kicsit tematizálni, hogy mit csináljon egy hekker, vagy mit csináljon egy otthon idő ember. Megnyomjam a gombot, ne nyomjam meg a gombot ezzel már akkor most bűnöztem, vagy nem bűnöztem, ez az örök probléma, ami egy erőre hiánya van probléma. Igen, és lesz egy nagyon érdekes bejelentés egyébként, ami egy régóta nagyon várt hiátust próbál majd meg ott kipótolni, hát maradjunk ennyiben. Egy Magyarországon egy nagyon várt dolog, etikus hacker témakörben. Ez még egy holland hacker kolléga, aki arról fog beszélni, hogy egyébként ez náluk hogy működik, már több mint tíz éve csinálják, és az egészre a koronát Troy Hunt fogja föltenni, aki a Heavy a tulajdonosa és kitalálója, Ugye ez az az oldal, ahol megnézhetjük, hogy ellopták-e a, a különböző üzeneteinket. Úgyhogy mindenkit várunk, szeptember 25-26-án a regisztráció ingyenes, tehát ingyenes a rendezvény látogatása, egy referenciához kötött, tehát az fontos, hogy, hogy valakit ismerni kell a szakmában, vagy ha esetleg valaki szeretne, akkor nyomozz ki az e-mail mert nagyon egyszerű, és legalább ennyit tegyen meg, és hivatkozzon rám, viszont akkor írja le azt is nekem, hogy miért szeretne az ITB-re jönni. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk szeptember 26, 26 án Postmodem A digitális világ érdekes. Most, hogy ezt a témát ízelére szedtük, hogy vajon milyen lehet egy embernek robotfarokkal, egy kicsit menjünk vissza a múltba technológiailag megint, és Viktor kollégára nézek közben, akinek már volt itt a stúdióban, a műsorunkban témája a szétszedem.hu. Szétszedtem.hu? hú, hogy egész pontosak legyünk, hiszen már meg is történt tényleg. Ami egy egészen elképesztő magyar férfiúról szól, aki Igen. fogja magát, és mindegy szétszed, szétcsavar. Hát ahogy a mi nagy testvérünk... Titokzatos szerkesztőnk hívták, a, hogy hívják a, a férfiút. Közben a nézők látják, és is hogy szétszeded dolgokat. Magát ő, a Gézát nem, de. Ő mindezt, ő mindezt. hát Géza ugye rejtőzködő, nem, nem olyan régóta lehet YouTube csatornájáról beazonosítani a nevét is. Eddig csak, eddig hírleveles sem volt, de most már van, és mindenkinek nagyon melegen ajánlom, hogy iratkozzon fel, mert egy fantasztikus sztorikat kap. Nagyon jó stílusban él, nem egy mai uh, srác a, a, a Géza, de. Uh, de szétszed. De mindent szétszed. És aztán összerakja, tehát ő nem egy, ő nem egy, egy ilyen gépromboló, hanem megjavítja, összeszer, összerakja. És most legutóbb, a, a Hát most ugye, ugye legutóbb ezeket a régi, régi tárcsás telefonokat nézegettük, és a Magyarországon a két háború között és aztán a háborút követően is még ezek a bakelit emlékeztek rá, voltak ezek a bakelit telefonok. Nekem hát van néhány, f... van néhány gyönyörű darab, néhány fantasztikus formát. Nekem is van egy. Neked van egy otthon. Van, van egy, van egy. És ilyen uh, dugasz is van rajta, amivel bele lehetne dugni a, a hálózatba, de hát már nyilván nem működik. Ugye a Na most Gézánál is felmerült a probléma, hogy hogyan lehetne, ugye ezek, ezekben még még acél csengők vannak a maguk csíringelő hangjával, hogy hogyan lehet? egy... A frázt ilyen... hozza rám egyébként. Igen. Ez... Igen, volt is egy ilyen... Szörnyű hangja van. Volt is egy ilyen jelenség az években. Csengő frázt. De, de a szerencsére, viszont a csengők maradtak, és nagyon-nagyon szép ez a hang, és Géza azt is megcsinálta, hogy implementálta a mai kor modulátorát, vagy valamiféle jelátalakítóját is, lehet használni képzelni uh -huh. a mai vonalakot. Erről nekünk felvételünk is van, úgyhogy mindjárt láthatják, a kedves nézőink is, és a kedves rádió hallgatóink is, hogy milyen a betárcsázós telefon, mert hogy erről beszélünk, Kérem szépen eleve az, hogy tárcsázni egy számot, az tulajdonképpen innen ered. Nyelvészeti szempontból mondom, köszönöm Zoli-ra. Hát egy tárcsát elnézik. látunk, amit lehet forgatni. Ez körtárcsa és a körtársán helyezkedő számok segítségével. Szerintetek lehetséges, hogy van olyan, aki, aki nem is látott még ilyet életében ma. Na na, egy csomó. Hát azt azért nem, te képen, talán, talán de hogy, de hogy é, filmen, igen, de hogy, hogy élőben. Élőben szerintem az én gyerekem sem látott, illetve 15 éves. Honnan látott volna? Amúgy már is mondok egy olyan példát, ahol legutoljára lehetett látni, és széles közönségnek sikerült látni egyébként a betárcsázós telefon. A betárcsázós a modem? Így van. De egyébként azért is használom a betártsázós szót, mert ráadásul amihez használták az egy betárcsázós modem szó szerint. A Mátis című filmre, ha emlékezünk, a nézőink, az első, epikus első részben, amikor az űrhajó, a nabbi megpróbál megpróbál felmenni magára az internetre vagy a matrix hálózatra, akkor a modernek bizony egy ilyen sima kőrtárcsát kezdenek el mechanikusan pörgetni, ami egyébként most keleti artóban lehetünk szaváit visszaidézve, ami egyébként valójában azért nem baj, hogy elmúlt, mert borzasztóan idegesítő egyébként egy 8 számjegyű telefonszám felhívás, akkor a 8 nál elrontani a dolgot, ekkor újra kell hívni az összes számot, viszont, hiszen meg kell ismételni viszont, magát a bele, benne, hogy hiába Mondod ugye IMP-et, elektromágneses bombákat a környezetbe Igen. ha betárcsázó vagy tárcsázós telefont az működik. Van. Aztán működik is még. Ez volt uh, posztkommentolatunk és már is folytatjuk egy újabb témával. Már megint a Holdon járunk, nem sokkal ezelőtt egy külön adást szenteltünk mi is az idén 50 éves holdra szállásnak, az az Apollo misszióknak. Amit most látunk, az pedig barátunk Viktor egyik nagy kedvence, a kínai holdprogram, azon belül is egyébként a Yáde elnevezésű holdjáró, illetve Keringő Egység, mert tulajdonképpen a Yáde maga a projekt, amiből, ha minden igaz, Kína amúgy a második fázis látta. tegyük a helyre ez a Keringő Egység, ez a Chang'e 4, tehát ha valaki de a Chang'e e Chang 5-re gondolt volna, akkor nem, de de a, a, amit látunk, a rover, az pedig a rover, ez, a magia, jáden, ro ez pedig a jádenyúl, kettő, már második jádenyúl viszont És nem csak hogy uh, szebb, nagyobb, okosabb, <gül> hogy mondták a hihetetlen családban, nagyobb, bivalja, erősebb, és, okosabb. És előrébb tart a Lenini úton. <gül> És előrébb tart a Maui, <gül> vagy, <gül> le, vagy Lenini uh, úton, így van, mert hogy ráadásul uh, a Holdon nem csak 50 éve, hanem most is történnek borzasztóan izgalmas dolgok. Ezek is ez ezek is ez rover, uh, Talált, most nagyon bizarrul fogok belenézni a kamerába nézzük irányába, egy bizonyos sárga szerű anyagot, ezt írják az Na, újságok, ezt is árnyáljuk, egy kicsit narancssárga trótyival. Egy narancsárga trutyi. mondjuk ezt el tudjuk képzelni, hogy az hogy néz ki. És, uh, júnió, Ú, szerintem egyébként tök jól nézhet ki az egyébként tök szürke holdon. egy narancsárga az annyira jól mutat. Képzeljétek el, hogy a narancsárga az a szín, ki tudja, amit az ember a leginkább veszélye vagy a, a figyelemmel azonosít, tehát nem Dehatóan. a piros a narancsárga. Ami legjobban felhívja a figyelmünket, használják is sokat egyébként a design. előtt. Itt, itt ugye azt látjuk, hogy, hogy valamiféle zselészerű anyagot találtak. Itt úgy nézett ki hogy ha kutya is járt volna már a és, holdon is. És, és ez a. Júni, ez június 28-án történt, a 8. napján, ugye egy nap az 27. nap. de nem, nem, képzeljük -e, a kínaiak nem mondják meg. Azóta se egy kukor sem mondanak hogy milyen volt az anyag, holott megvizsgálták közel infravörös. De nem mozog, nem működik nem nem. Nem tudjuk <laughs> Végülis csak egy állófelvétel látszunk. Mert szintén találnál egy narancságot úgy oda menni a fölé hajolni. Egy, egy, hát géppel talán igen. Géppel talán, géppel talán igen, illetve azért uh, annyit a viccen kívül uh, mindenképpen megosztom kedves nézők is, hogy annyiban lehet ezt uh, sokkal realisztikusabban elképzelni, hogy narancssárga úgy, az így hülye hangzik, de valójában egyébként ilyen üvegszerű anyagról van szó, ha minden igaz. Hát Ez tip, az üvegszerű, az tip, azt még nem tudjuk megnézni. Ha, ha jól olvasom, igen. és uh, úgy már persze könnyebb kezelni, hogy egy olyasmi anyagról lett szó, ami akkor keletkezet amikor egy meteorit a légkör hiány semmilyen fékeződővel nem bíró holdnál gyakorlatilag a becsapódás következtében megolvadó hold és mi? homok szokott üvegé olvadni gyakorlatilag a melektől. Akár ez is megtörténhetett, de van ennek múltja, képzeljétek el, hogy 1972-ben egy amerikai misszió talált már narancssárga port. Így van, por erre egyébként felvétel is van, amikor nézd milyen sárga. Tehát te te a holdon valami narancssárgát rejtegetnek. Igen, ahol van valami, amitől nagyon sárges, és még tovább megyek, amúgy a Bordóba hajozó színskáláig terjedő érdekességek lehetnek, több mint valószínű, amúgy mondom én, aki szoktam ilyesmi híreket olvasni, hogy amúgy a a felszíni kőzet, illetve a porszal a felszínt alkotó anyagok a napsugárzás hatására szoktak, főleg ha van bennük mondjuk oxigén vagy hidrogén beágyozva, akár a kőzetben is, azok el színeződni vagy eloxidálódnak. A, tulajdonképpen a narancsárgája a pornak a holdon, az ország ugyanazért narancsárga, amiért ilyen narancsárgás fősér, a mars. Betyár, ez... nekem te nagyon gyanús is mert sárga is, és van rajta a <laughs> bordó is. Ugye. Szerintem Betyár megfejlődik. <laughs> ezt a trutyit a hódra. Ezt a te vagyok a egyébként, a egyébként, most már bevallhatom. Ezt nem én mondtam. Lebuktam, de trutyiként, hagyom mondja el, hogy több mint valószínű, hogy Napsugárzás hatásának kitett kémiai elemek megváltozásáról lehet szó az ide. Most, nem már, is a most már később visszavallom. De miért nem elfogadnak a vison régi trutyiként is, ami mindenképpen fontos, az az, hogy innen fogjuk, a trutyi szót is ki fogjuk majd beszélni, de következik infoszótáról ottunk, amelyben amúgy a rutinális érdekesebb drónokról, robotpilótákról önvezető járművekről beszélgetünk Zoltánnal. Mik az? Képsorokat látunk a Támadásra Fehérház ellen című filmből méghozzá drón dróntámadást Igen, látunk. Azért már is hangzott a bácsi kiaválta, drón. És most azt gondolhatnák a kedves nézők, hogy akkor valami fikcióval fogjuk folytatni, de nem, az a helyzet, hogy valóban végrehajtottak a Szudábia, illetve a Jemen partjainál egy ilyen támadást uh -huh. egy hadihajó ellen, és az már nem film, és az már nem játék, hanem a. A maga a véres valóság. Itt, amit még ugye élvezhető, mind egyszerű akciót, de ugye egy fiktív akciót, az meg is történt a valóságban nem sokkal ezelőtt. Éppen ezért a mostani, amúgy állandó net nyelv és szótár, infoszótár robotunkban, Zoltánnal ezt megbeszéljük, hogy mit kell tudnunk a robotpilotákról, drónokról, önvezető, járművekről. Például ugye amikor azt mondjuk, hogy robotpilóta, akkor vajon egy humanoid robotra gondolunk-e, vagy az már csak egy szoftver? Van-e robotpilóta az önvezető e... autóban, és a drón az magát vezeti -e, vagy őt vezetik? Hát, hú, de sok mindenről kell beszélni. Tehát a robotpilóta, hogy az, az egy humanoid valami, vagy pedig egy szoftver, szerintem mindenkinek be kell, hogy ugorjon egy kötelező jelenet. Melyik film jelenet? Az Airplane. Mi a Lektor Viktor? Mi Viktor? Ja, Igen, és Igen. a robot robotpilóta, aki egy gumi ember és pilóta. Mit robot robotpilóta, robot robotpilóta? Tehát ugye miren, milyen eszközöknél nél szoktuk használni ezt a kifejezést? Elsősorban is történetileg ugye azoknál a járműveknél, elsőként ugye a, a, a, a repülőgépeknél, amelyeknek van rendes Pilotájuk. És a pilótát helyettesíti, illetve kisegíti egy olyan eszköz, nyilvánvalóan szoftvereszköz, eszköz, amelyik, amelyik az előre beprogramozott paraméterek, koordináták alapján reagálva a környezetre, a repülőgép, a, a külső környezet, az időjárás egyéb paramétereire reagálva, jellemzőire reagálva, tudja tartani az eredeti és a koordinátákat és a célt, tehát valamilyen módon helyettesíti a, a pilótát. Na most, tehát, tehát ez voltaképpen egy robotrendszer. Elműködő vagy automatapilóta, igen. Igen, tehát nem távirányítás, nem kell valakinek irányítani az, az eszközt, hanem előre beprogramozott paraméterek alapján működik, és reagál a környezeti változásokra. Megkeresi a célját. Eh, illetve illetve a, a külső környezet, meg, megmondom a repülőgépre. Na most, eh, ma már egyébként régen nem csak repülőgépeken vannak robotpilóták, hanem... Például a mezőgazdasági munkagépeknél is kifejezetten jellemző a robotpilóták használata. Viszont betakari... soron kell menni, legtöbbször bármilyen helyméről van szó, az valamilyen sorban van előketve. És a soron viszont viszonylag könnyű átezérelni egy robotot. Autók. Az autók és az önjáró autók, azok most robotpilóták vagy nem robotpilóták, ezen is érdemes egy kicsit elgondolkodni. A... Egy itt, példa. Itt, igen, itt vagy Például kiszállt az autóba mindenki, és elindult az autó. Amit látjuk, a Stanford Egyetemnek az egyik kísérletéről van szó, ahol ráadásul az önvezető autó, ha jól látom, még csak nem is normál a utazási sebességgel, hanem ami a csövön kifér jellegjel, <gül> autóként próbál meg tényleg tovaszáguldani, az amúgy versenypályán. Sikerül is neki? Megdöbbentő. Na szóval önjáró autó, illetve robotpilotás autó, tehát manapság már egyáltalán nem ritka, ugyan nem is gyakori, de vannak már olyan járművek, forgalomban személygépkocsik is, amelyek rendelkeznek végül is. is. Igen, de nyilvánvalóan és vannak, vannak, vannak más kísérletek is, hát hogy még jobbak is, vagy rosszabbak, szóval többféle van. google is van. Igen. Szerintem igen. még az autógyártóknak is van külön, az Audinak, a Hyundai-nak, vagy a Hondának. Én tudok, a német Audi fejlesztésről csak azért igen. Tehát az a kérdés, hogy ezek most pilóták, vala va ellátott autók, vagy pedig önjáró autók. Két különböző dologról beszélünk. Ugye az önjáró autó az, az egyáltalán nem rendelkezik sofőrrel. Nem kell, hogy valaki sofő, sofírozza azt az autót hanem mint ahogy a robotpilóta a repülőgépen, az előre beprogramozott paraméterek, meg koordináták alapján minden szépen reagál a külső környezet, elvezeti az autót. Csak az önjáró az már képes, az előre nem? Az, igen, tehát reagálni is a környezetre. Ezért az angolban mindenféle kifejezések vannak erre. Autonomous car, driveless car, self-driving car, self car self robotic car, tehát ezek azok az autók, amelyek reagálnak a környezetükre. Igazából talán ez még a tanulmányok szintjén működik, tehát az ilyen autót Érdekes tud, még módon rend. mondhatjuk azt egyébként, hogy a robotpilóta kifejezés most már e, valószínűleg egy gyengébb tudású e, gépet és szoftvert jelent, mint az önvezető autó, amelyik minden egyéb esetre is képes még pluszban reagálni. Szóval az, önve, az önvezető a robotnál annyival több, hogy ő mindent is Tud még, ezen így kívül van, csinálni. Így van, így van. Megfejtettük ezt is. És hogyha fölmegyünk a, a levegőbe, akkor ugye beszélhetünk gyorsan a robotrepülőkről, illetve drónokról. Ugye a robotrepülők azok olyan repülők, amelyekben nincsen pilóta egyáltalán, hanem jellemzően ezek távirányítással működnek, de az igazi robotrepülők azok, mert azok nem is távirányítással, hanem mint a robotok maguktól mennek. Tehát robotpilóta, de nincsen bennük rendes pilóta. Ki szépen, ez a játék a Death Stranding nevezetű játék, amely egy post-apokaliptikus, ugye madmex-szerű világban játszódik. És bármi bővebbet is, Herpa Gergely, a de-gig.hu főszerkesztője, újságíró kollégánk tud róla. Eleve tőle tudjuk ezt a hírt is, mivel a gig.hu is írt arról, hogy ez a játék mindenképpen említésre méltó lesz, ha másért nem, akkor az alkotója miatt a aki a művészeti koncepciót kidolgozta. Igen, ugye Hideo Kotyumáról van szó, aki a játékvilágban egy hatalmas név, gyakorlatilag a 80-as évek közepe óta készíti a Metal Gear Solid nevű sorozatot, aminek most már vége, mert eljött a Konami-tól, a cégtől, ahol, ahol dolgozott. So, eh, ahol egy magas funkcióban volt. Kiugrott mondják, hogy... mondják Hát igen, tehát uh, igazából nem egyértelmű, hogy kirúgták e vagy magától jött e vagy, vagy ő, ő, ő döntötte így, sose fogsz nem nem kiderülni. Közös megegyezés alapján, hogy ilyenkor ezt szokták diplomatikusan mondani. Az, nem is ez a lényeg, hanem azt hogy most hogy a dolgozik, és ez a, ez a játék, a, a Death Stranding pedig a, gyakorlatilag az egyik legjobban, az évek legjobban várt játéken, úgyhogy um, annak ellenére, hogy azért erős kétségek vannak afelől, hogy, hogy megütél majd azt, azt a mérszét, amit kojima, kojima várunk. igen furcsa E3-as és Tokyo Games-os bemutatókat láthattunk, vegyesek voltak a reakciók. Közben láthatunk néhány részletet magából a játékból, és annyit persze ellállhatunk a részletek és hogy sajnos az pont nem fog kiderülni, hogy megvan-e a játéknek az a bizonyos zsenialitása, ami miatt nagyon szívesen játszál. Én egy olyan példát tudok mondani, hogy ugye egyelőre talán csak azokat a marketing fogásnak szánt részleteket láthatjuk, ami miatt esetleg majd beleszerethetünk a játékba. Egy marketing fogás pedig nem feltétlenül egyezik meg magával a játéka vagy a játék során tapasztalható élményekkel. Most legutóbb a Fortnite csinált egy, egy bődületesen nagy akciót azzal, hogy egy pillanatról a másikra, ugye ez online játék, a fortnite és rengetegen játsszák egyszerre, viszont egy rakéta felrobbanás miatt gyakorlatilag egy fekete lyuk azonnal magába szippantotta a teljes univerzumot, uh -huh. és Ilyet még nem láttak se játékosok, egyébként az újságírók se szerintem, hogy valaki megmeri azt lépni egy, egy, egy ekkora bázisú online játéknál, hogy fogja és pár napja úgymond törli, vagy gyakorlatilag lekorlátozza az egész játékot arra, hogy egy fekete képen jött lássunk, egy halványon izzó fekete lyuk kellős közepén. Azért. Ebből is látszik, hogy egy-egy művészeti -egy koncepció az egy nagyon rizikós elképzelés, szóval most mi van, ha csomóan hagyták ezt a játékot is csak azért, mert azt hogy hát ez megszint, ez, ez tönkre az ez a játék. nem, ezzel embert játszik. Inget, igazából, hogy kicsit visszatérünk a Death Stranding-re, gyakorlatilag Koji is az a jellemző, hogy, hogy ilyen nagyon merész húzásokat szokott alkalmazni a játékaiban, és kifejezetten ez a játéka ez nagyon megosztja már most a rajongókat, hogy Gyakorlatilag egy, egy olyan karaktert irányíthatunk benne, aki csomagokat szállít egy ilyen posztban. Egy postás. Egy gyakorlatilag igen. Egy, egy... csomagküldőszolgálat. Vagy GLS futár. Igen. Meg a szállító. Igen. A Postman ugye a, volt nem is olyan rég egy Kevin costner szerencsés. Egy, Kevin ugye, costner egy... -fi film, ami gyakorlatilag a posta világban egy ilyen egy postást játszik el. Igen, nagyon sok embernek ez a film jutott egyébként. Kivételesen eszébe. És euh, hát ez az egyik feladat, hogy csomagokat szállít, ugyanakkor... Mi legy, ebben a megosztó? Euh, hát az, hogy kit érdekel azt, hogy egy GRS futált irányítson, leginkább azt, tehát... Hát, miért van lát, pica egy játékban, amikor Én lehetsz, vakhartos is úgymond. Igen. Zsézesztetem lennék. De. Le, vagy ha, lehetsz, sérül, ha lehetsz tettem, akkor miért akarnál egy egyszerű postás fiú lenni, ugye ez a megosztásnak a része? Igen, igen. viszont a másik feladata az, az amit viszont nem nagyon értnek, még most sem, pedig most már nincsen messze a játék megjelenése, az a hősünknek, hogy a, a szétesett jövőbeli Egyesült Államokat valahogy egyesítsen ezeket a különböző államokat. Egy régiónáljon, ha, ha megtörténne. És, és gyakorlatilag e, e, még most is, vannak ilyen különböző bázisok, ahol va valamit csinálnia kell, de még most is biztos, hogy ez hogy fogja csinálni, de Kodzi már, már tö többször elmondta, gyakorlatilag ez a, a másik feladat a főszereplőnek, emellett pedig e, olyan momentumokat is láthatok a játékban, most nem tudom azt videón láthatjuk el, ahol Bezány? például e, nem így, de például ahol letépje a, a, a körmét, vagy ilyen egészen... E, e, egyszerű életfunkciókat lezvajzni, tehát gyakorlatilag a, a játékokban nagyon ritkán megtapasztalt Ilyen hétköznapi elemek hétköznapi vannak bele, be. bele, igen, igen, és emellett pedig mind egyfolytában lesz egy csecsemő, vagy egy szerű lény, akire nagyon vigyáznia kell, és azt még mindig nem világos, hogy ez a csehetsen, mert micsoda. De így, időnként, amikor el sírni... Akkor... Mesterségesen, uh, tehát embriónak tűnik, tehát aki egy mesterséges rejtőzik, az maga a csomag. Olyas, még És amikor el kell sírni, akkor a játékosnak az a felata, hogy óvatosan ráznia kell. Mint egy hogy... Tamagocsival foglalkozni kell. Így van. Mint a... Vagy ez az ötödik a szerepelt a jakuza harci játékban, de Felelős vagy a rózsádér, mert a kis herceg, mert most felelős vagy az én embiódér. Meg mondom, én megmondom ki a fura furacsecsemő, kuató. Egyébként igen, a, a, igen. A. A filmből. Az Emlékmás című, emlék című filmből. Eh, méghozzá annak is az első verziójából, amelyet még Állam Svájcseneggyel főszerkesével forgattak. Eh, hát rövidben. És Filip Kédik Filip Kédik oh, regény, opa. így van, eh, amely meg az összes eddigi információnál fontosam. Eh, tehát ezt tudtuk ajánlani, mint videojáték, nézzék a Death Stranding-et, vagy próbálják ki, illetve ha olvasni szeretnének, akkor az Emlékmás mindenképpen ajánljuk egyébként. Majd Philip Filip pontosan digitális világról érthetően. Ez a postmodern. Vagy legalábbis az értelemre törekedve, mert megint csak gomban vagyok, én és szavakat keresgélek valami olyasmire, amit majd mindjárt meglátják kedves nézőink, úgy egyszerű elmondani, hogy a Nintendo-nak egy újfajta játékot, de hogy mi ez a játék valójában? Én nagyon hosszan hebegtem, habogtam, mikor ezt másnak is megpontottam, hogy ez, ez, ez, ez tulajdonképpen ez, ez nem tudom mondani. Egy olyan érdekes gyűrűről van szó, szóval most már látják a nézők is, meg még a gyűrű szartozó kiegészítőkről, amelynek a segítségével tulajdonképpen egyfajta fizikai kontrollert kapunk, és ez az Érdekes gyűrű alakú fizikai kontroller, ez kell nekünk ahhoz, hogy játékban maradjunk. Itt van olyan képsor, amiben egyszerű távirányításnak tűnik végül is, amit a kerékkel csinálunk, és van, ahol rendes erőkifejtés, tehát mint egy fitness eszköz kell használni ezt a gyűrűt. El, Elenezteted? És elveszteted, vagy elveszteted? Keréknek hívtad. Nagyon talán. Kerék egyébként, igen, egy fitness kerék vagy fitness van a, gyűrű. Van a kocsimban és, de nem biztos, hogy így, ha így nyomogatom, akkor a játékban az történik, amit én szeretnék. Nem lesz Megint csak Herpai uh, Gergő kollégákra nézünk, egyébként szintén egy The híről van szó, hogy uh, onnan bányáztuk elő, és uh, az általam eddig látott legérdekesebb játék, vagy ilyen játékfejlesztés, főleg uh, ugye digitális, vagy videó, uh, vagy számítógépes játékok tekintetében, hiszen viszonylag ritka az, hogy kontrollát uh, gyártanak valami, ez még ritkább, hogy valami ennyire érdekes, hava túl legyen mint. Ez is gyorsan nem, hogy ez, ez ehhez az eszközhez van, ez a játék konzolhoz, amit úgy is, Nintendo Switch, tehát enélkül nem is működik, és ez egy olyan konzol, amit TVhez is hozzá kapcsolhatunk, és akkor a tévé... Mutassuk már a kamerának, ha megfordítod, és rányszert marci kollégának, akkor már is látszódik, hogy... Vagy pedig tabletként is tudsz vele útközben játszolni. méretes telefon két konzol közé fogva, végül is egyébként funkciója egy tekintve majdnem olyan is, tehát egy hatalmas kijelző, amelynek a két oldala a konzol Nokia. Igen, ja, igen. Ilyen, ilyen Dorsz, régen, végül. még a régi telefon vége, a világában egyébként. Egy csodálatos készülékpről van szó. szó. Na most, amint itt láthattuk, ugye ezen a, ezen a karikán uh, rajta volt Azt ezzel ez a része. gyakorlatilag, igen. Gyakorlatilag úgy úgy, úgy tűnik össze, hogy ezeket leszedjük, és akkor ezt rárakjuk valahogy. A, Rádokkolunk a, a, a gyűrűre. Rádokkolunk a, a karikára, igen. A gyűrűre. Úgy karikára, igen. És akkor mi leszünk a gyűrűk ura. Így Szóval az a lényeg, hogy, hogy e, gyakorlatilag amikor be van dokkolva a switch, most nincs itt dokkoló, de, de én most képzeljük ide. Igen, hogy mi van tévékhez akkor van kapcsolva, akkor így tudjuk ezt a karikát használni. És uh, van a segítségünk a játékban, de és van a a játékban vajon arról van, és van -e több információt, hogy uh, ez tényleg csak egy bizonyos fajta táviányítás, tehát ugye a mozgás lekövetése és az abból eredő játék irányítás, vagy pedig tényleg van valamilyen fizikai uh, Segítsége is, hogy maga szóval fizikai módon is tényleg működik-e úgy, mint egy ö, ilyen gyúrós karika, ha elmegyek ekrászol, szóval, ami az izmokat fejleszté egyébként. Mert azt láttuk néhány felvételen, hogy keményen küzdenek ezzel a karikával. Tehát nem csak mondjuk rezeg ez a karika, vagy, ö, vagy próbál irányítani, hanem hogy effektív úgy lehet használni, mint egy gumikötelet, vagy egy súzót, vagy. Ö, tehát ö, fizikai erő kifejtése is. Ö, alkalmas arra, hogy tényleges igazi fitness gyakorlatokat végezzünk vele, most így mondom. Hát először e is még, még nem jelent meg se a karikó, játékok. csak találgatni tudunk. Egyébként csak találgatni tudunk, de több, mint valószínű, hogy ezek ilyen gimnasztikai programokhoz e készült szoftverek lesznek, és ez ezzel a karikával tudjuk majd gyakorlatilag irányítani. Tehát készültek már nem kevés ilyen, ilyen játékszoftver, az Xbox 360 a Kinectre például, vagy Nintendo wii ra hogy mondjuk a Nintendo-nál. Úgyhogy e, ezen azért nem találták fel a kereket, de, de végül is. Talán a spanyol miatt igen. De, de végső soron uh, az egy jó professzor és én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy például Zelda-ban olyan megvalósításra lesz, hogy amikor kifeszítjük az íjat, akkor azt ezzel a karikával fogjuk. Mi a várható megjelenés? Hát uh, azt még nem jelentették be konkrétan. De 2020, ja, nem mertek még dátumot hozzá. Még, még nem mertek, de úgy 2020 ra számít csak bemutatták, ez a TBL. Lehet, tuk, hogy jövő karácsonykor, az... már tudunk ilyennel játszani, ha akarom. Reméljük. Reméljük, hogy így lesz. Folytatjuk is a másik kütyűhíradós témákkal, ami már egy agysebész robot lesz. Hát majd meglátják, hogy azért elég bizarr, Képsorok következnek. Egy olyan robotot látunk, ami leginkább egy féreghez hasonlít. Csak hát már kimondani is borzasztó, hogy robotféreg amelynek a mozgása hihetetlenül uh, tecizen uh, irányítható, mivel tényleg, mint egy eredeti féreg vagy kukac esetében, tehát különböző szervények kapcsolódnak össze, és azoknak van saját mozgásuk, és ezt lehet tökéletesen úgy irányítani, annyira finom és annyira apró maga eleve a készülék, és annyira finom mozgatokkal lehet irányítani, hogy voltaképpen az érhálózaton belül, képesek előre haladni, és uh, ugye az egyik leggyakoribb uh, Felmerülő ilyen probléma az például az agyvérzés vagy az agyi az elzáródása. És ő, ezek is sokat pedig a olyan, mint egy katéter. Mit hozzá, hol talál egyébként mint az orvostudomány? Hát, ugye, ez megint a természetről van másról, tehát hogy... Hmm. Sa, Mindig a szó, legjobb sajnálom, hogy ilyet kell mondjak, de az, az állatokban élnek érősködők, sokszor félgek, sokszor elhasonló félgek és azok ugyanígy mozognak, és ötletesek, és bennünk szaporodnak, és ugye ki is lehet őket szerencsére hajtani. Vajon ez a, ez a robotféreg, ez olyan önjáró, vagy irányított? Mert uh, itt azért fölmerül a kérdés, hogy azon kívül túl, hogy egy sebész nyilván uh, szeretne eljutni bizonyos pontra, ezért ő maga irányítja, de nagyon úgy tűnik, hogy a robot magától is képes, úgymond, tehát bizonyos mozgására meg, mert az például, hogy hogyan teker két ér két amikor átmegy, az úgy hogy ezt nem mondják meg neki, hanem van egy saját mozgása is. Ezt így nagyon nehéz eldönteni, hogy ezt irányítja valaki, vagy magától megy, ebből nem derül ki egyáltalán, de hogyha magától megy, akkor az egészen megdöbbentő helyzet lehet, hiszen mondjuk egy, egy érelzáródást, ami az infarktus vagy a sztrókot okozza, azt ugye egy ilyen eszközzel nagyon hatékonyan lehet megoldani, de rögtön tegyük hozzá, hogy már Magyarországon is abszolút világszínvonalú a, a hirtelen keringési eseményeknek az ellátása. Tehát már most a kezünkben vannak azok a nagyon-nagyon hatékony katéteres eszközök, a szívkatéteres centrumokban, ahol gyakorlatilag mindenkit meg lehet menteni. Vagy hogy... például az újraéreztő elomások. De, de egy, ilyen, egy ilyen magától működő eszköz valami egészen elképesztő lehet, hiszen akkor még csak be se kell vinni az illetőt, képzeljétek el, nem kell bevinni a, a katéteres centrumba valaki rosszul, ezt mentő, kimegy, belerakják. Mi hatosabb, hogy nem kell hozzá kész. orvos, nem kell hozzá speciálista, mert abból van a legkevesebb, tehát lehet, hogy ebből a robotból elegyázni tízezret, és nem lesz tízezer kardiológus, Aha. hanem a robotnak tényleg. De, aki mondjuk hatos, beteg, ha magától megy. itt van a belső zsebéből rosszul van, beveszik, kész megoldja. Így van, nem kell hozzá sem, ne? sem távgyógyászat, ne? sem rendes orvos, aki a helyszínére kell, hogy érjen, és lehet, hogy az az idő számít leginkább, amikor az orvos a helyszínére az. hogy azt meg maga a nem, gép. Nem, nem, nem tudok elmenni annél, hogy megemlítsük a csokai dr. András. Voltam műsor egyébként már az ITB en két évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt. Ugye ő most választott szétszia, a leghíresebb vagy sebészünk, Világ gyakorlatilag, van. és a, ő meg a tímje természetesen, és sikeres uh, agyuknál fogva összenőtt szélmékreket, operáltak meg sikerrel, tehát ezt is, így gondoljuk végig, és ott ő egyébként saját eljárás is van elnevezve róla, amit ő talált ki, az éralagutas eljárás, ami agyi katasztrófát szenvedett, de ez ilyen traumatikus katasztrófát, tehát koponyasérülést szenvedetteknek segít, hogy az agy ilyenkor ne dagadjon ki a koponyából, vagy legalábbis ez a kidagadás, ez így ne, hát ugye ne legyen halálos, ne legyen a mortalitás emiatt. Nagyon szépen itt jár az orvostudomány, mi pedig uh, itt járunk uh, és itt is állunk meg, uh, de csak addig, amíg két hét múlva újra nem jelentkezünk, mert uh, a következő adásunkra is ugyanilyen sok szeretettel várunk mindenkit. Az asztalatársaság tagjának köszönöm szépen, hogy itt voltak velem, én részbetyer Gábor voltam, tartsanak vegyünk legközelebb is.